Відсуньте фіранку. Вважаю, це зайве. А я вважаю, що це необхідне. То чия ж думка важить більше? Ваша чи моя? Натякаєте, що ви володар, а я ніхто? Лана звилась, таких натяків вона не любила. Проте ще більше вона розлютилась, коли король спокійно заперечив. І на думці такого не мав. Це як поєдинок двох рівних. Ви любите поєдинки? Терпіти не можу. Я так і думав. Ви така тендітна? Тендітна? О, почув би це Грицько. Ви мене з кимсь плутаєте. То ви себе з кимсь плутаєте? Ну, добре. Я встану сам і відсуну фіранки. Не треба? Навіщо? Схилившись над ним, сказала Лана тим тоном, яким бувало розмовляла з нею мама в дитинстві, коли вона хворіла і нудьгувала в ліжку? Ви лиш собі зашкодите? Полежіть ще день, я вас прошу, заради мене. Мої очі нікуди не дінуться. Ну що ж, домовились. Король відкинувся на пуховицю. А як вам взагалі наше весілля? Прекрасно. Лана заусміхалась спогадом. Молодята присягнули перед небом, сонцем, птицями і травою кохати одне одного скону і пішли в ліс по суниці. «Тот чорний ліс», – повідав король, не сприймаючи її грайливості. «Дуже влучна назва». «Куди влучніша, ніж видається з першого погляду», – серйозно сказав монарх. «Цей ліс – це хащі. Там дуже легко заблукати». І кояться там дивні речі. Чорний ліс, священний, він живий. В ньому не можна рубати дерева, зривати ягоди, квіти. Там живуть мавки і лісовик. І той, хто ненароком потурбує їх, дорого за це заплатить. І ви в це вірите? Ще не договоривши, Лана вже знала. Вірить. Так, як вірили його батько, дід, прадід. І незліченні юрмоща предків, далеких, прадавніх зачинателів роду, не таких розумних чи не таких цинічних, як вона. Із вашого опису місце здається не дуже підходящим для першої шлюбної ночі, зауважила вона. Щоправда, зараз день, а вони повернуться завтра на світанку, якщо повернуться, тим більше неуважно погодила Слана і тут таки скинулась. Як? Що ви цим хочете сказати? Чого це вони можуть не повернутися? Заблукають? Сам ліс, почав здалеку король, місце для кохання не підходяще, тут ви праві. Та є в ньому одна галявина, невеличка, щоправда, проте дуже гарна, із квітами, які можна зривати, ягодами, котрі так і просяться до рота, і травами, чий аромат збурює почуття. Тих, хто кохатиметься на цій галявині, розлучить тільки смерть. І до самого скону їхня любов буде такою ж вірною, міцною, а жага такою ж гарячою, як у день весілля. Є лише одна умова – галявину слід знайти до заходу сонця. Себто як знайти? «Ви що, не знаєте точно, де вона?» «Ніхто цього не знає точно. Це галявина щоразу опиняється в іншому місці». Лана зітхнула. «Чому вона свого часу не послухалась матері і не пішла вчитись на психіатра?» Блукаючий камені – все було. Блукаючий вогні – таке вона теж чула. А от блукаючий галявини в живому лісі – це щось новеньке». Тема як не для дисертації, то для монографії точно. І що ж станеться, як вони не знайдуть галявину? Вони загинуть, – незворушно сказав король. Обоє. Лана витріщилась на нього, не вірячи власним вухам. Хось тобі і маєш. Ромко, Ромко, такий друзяка начебто, і повна байдужість. Хіба радник не ваш друг, мій пане? Про всяк випадок уточнила вона. «Друг? Це мій побратим. Трохи ви прохолодні до долі побратима. Чи мені вважається? А У неї ж маленька дочка. І ось ви так спокійно. Чаклунко, вгамуйтесь!» Лагідно попрохав король. І Світлана підкорилась, бо лагідність ця видалась їй суворішою за будь-який наказ. «Вас...» Не счудувало, що випробування холодною водою стосується лише чоловіка, що жінку ніяк не випробують. Уявіть собі, счудувало, я ще тоді про це подумала. Так от, пошуки галявини – це спільне випробування для мужа і жінки. Та галявина відкривається лише залюбленим, тільки закохані очі побачать її. Тільки охоплені пристрастю серця знатимуть, куди їм іти. І чим сильніше молоді кохають одне одного, тим швидше вони знайдуть цей прекрасний дар світла, тим більше часу проведуть у солодких обіймах різнотрав'я, і тим легшим буде для них шлях додому. А якщо хтось із подружжя не кохає? «Хтось?» – навіщось перепитав король і хмикнув. «А ви неуважні?» А в такому разі пара приречена. Яка жорстокість. На очі лани аж сльози навернулись. Жах який. Невже? А що буває з такими подружжями у вашому світі? Вони конають повільно. Не живуть, а животіють, терзаючи себе і того, хто поруч. Плодять небажаних дітей. І врешті-решт розбігаються, промарнувавши найкращі роки. Незворотні роки життя із тим, хто одного дня під руку підвернувся. Ось де справжня жорстокість, справжній жах. Ви мовчите? Я приблизно здогадуюсь, що у вашому світі нічого подібного немає. Як же ви дізнаєтесь про любов тієї чи іншої пари? Ми віримо словам? Безумці. І споглядаємо на поведінку» яка так часто виявляється грою. Ви все знаєте, мій пане. А от я ще дечого не знаю. Скажіть, чи траплялось таке, щоб подружжя не повернулося з лісу? Мабуть, траплялось, бо інакше